Коротко я виклав йому суть справи і побачив, як обличчям Яроша пробігла тінь. Покрутивши касету у руках, він поклав її до нагрудної кишені. Добре, я подивлюся, що можна зробити. А ти як же? Я... Мені доведеться поїхати, хоча, яке це має значення зараз? Ну, куди ж ти поїдеш? Хочеш я. Ні-ні, зупинив я його. Не треба. Я зараз. Я зараз не можу більше нічого сказати.